Уперше за всю її історію справжнього вченого, доцента-ґрунтознавця, мого учня Гаврила Панасовича Михна. «Олексію Григоровичу, я досить нечемно вхопив професора за плече, Олексію Григоровичу, такого не може бути!» Професор подивовано звів брови. «Тобто, чого саме не може бути? щоб таке повторення, такий збіг, Повірте мені, після цієї війни я вже нічому не дивуюся, окрім того, хіба що зостався живий. Але те, що я почув оце з майором Михном Гаврилом Панасовичем, я, та що там казати, коли хочете, саме завдяки йому я опинився в сільгоспінституті. Ми з ним у Західній Німеччині, ну, полювали на хлястики. Це якось є згодом. І ось тоді він мені все про агростанцію і про землю, і про науку, наук. Виходить, це ваш учень, а тепер ніби я ваш учень. Чи таке можливе? Я б хотів вас послухати, Микола, незвичним для нього тихим голосом промовив професор. Почніть з самого початку. Коли ви справді знали говорила Панасовича, то для мене важливі щонайменше подробиці – як і де ви з ним зустрілися? Ну, як зустрічається на війні? Ти одержуєш наказ, ідеш або їдеш туди чи сюди, зустрічаєш там нових людей. Одні вище за тебе, інші нижчі, ще інші, як ти сам. Одним словом, звичайна історія, а майор Михно, тут все незвичайне. Мене просто з фронту послали до союзників на Рейн збирати наших людей, визволених з фашистської неволі. І ось там серед десятків і сотень тисяч вчорашніх концтабірників майор Михно, ми були разом до самого кінця 45-го, разом приїхали до Берліна, жили у Потсдамі, маючи спільну кімнату. А тоді його забрали смершівці, і я не знайшов навіть його сліду». Досі нічого не можу збагнути. Не тільки ви, Микола. Ніхто не може збагнути того, що лежить поза межами здорового глузду. Я трохи поінформованіше, бо Гаврило Панасович встиг передати мені листа перед тим, як його кинули до нашого рідного констабору. З фашистського в наш і майже безпересадочно. Це вже і не варварство а щось набагато тяжче і гірше. Надто коли йшлося про такого унікального, вченого, як доцент Михно. Але кому поскаржиться, де шукати справедливості. У ґрунтознавці схожі на дощових черв'яків, і тих, і тих кожен без щонайменшого жалю може розтоптати, і ніхто ніколи не подумає, що вони найбільші благодійники людства. Я завтозувся на професорському куцому диванчику. Пересидів ногу, вона геть змертвіла, а краще б змертвіти мені всьому, щоб не чути нічого. Пробачте, Олексію Григоровичу, звернувся я до професора. Я повинен вам сказати, тоді у 45-му не міг я розумом осягнути таку людину, як Гаврило Панасович. Але відчував, що це непростий чоловік. І коли його буквально вихопили, замили перед моїми очима, я не міг стямитися від обурення. Спробував окинутися по його слідах, захистити, засвідчити його чесність і чистість. Але холодна військова машина брутально відштовхнула мене. Ви повинні знати, Олексію Григоровичу, що в тому світі війни все залізне. Закони, люди, їхні душі, все їхнє життя. Черкас, приплющив очі, ледь поблажливо усміхнувся. Машина діє і тут. Залізні трибки крутяться з шаленою швидкістю, гарчать і скригочуть, вимагаючи поживи, як у фільмі «Чапліна». І ми всі, власне, не люди в плоті і крові, а звичайні залізні гвинтики, як сказав вождь. Припустимо, що вождь справді наймудріший з усіх, і сказана ним велика істина. Але навіть болтики виготовляються з різних металів. Є сталеві, є бронзові, можуть бути навіть золоті або і платинові.